Роставелі за допомогою метафор описує цю картину. Троянди окроплялись водою гарячою із лісової загати. Бажаний її відтворює, але з власним тлумаченням. На троянди ринуть сльози, щоб ринять на вітах і вій. Тропи розгадані правильно зі своєрідним прочитанням Лісової Загати. Дій слово ринуть натякає на загату, а віти – на ліс. У розлученого з коханою Автанділа сльози, подібно перлині, котились по троянді і пом'якшували її яскравість. У перекладі читаємо «Впали сльози на троянди, на лице богатиря». Порівняння сліз з перлинами в рядок не вмістилося. Не довідалися ми і про результат їхньої дії. І все тому, що увага була зосереджена на троянді. Прикладів такої деталізації образу чимало. В Ростовелі, б'ючи градом кришталю і морозичи троянду, тріпотів його струнки стан. Убажана! Квітку щік, лиця, кристали, росять, сльози ненастанні. Тут вже троянда стала квіткою щік, а ще точніше лиця кристалами. Вони поглинули град кришталю і витіснили тремтячий стрункий стан. У Роставелі кришталеве поле прикрашала агатова прорість обажана і вже вкрила чорну прорість кришталеве поле щік. Знову не втагив перекладач значення кришталевого поля, замінивши однак конкретний прикметник Агатову на загальний чорну. Автанділ, розповівши Асмат про своє кохання, заплаче, купання в сльозах перетворило кришталь обличчя Бурштин, а потім змовкли вони чорні, агатові ножі, вії, перетнули сльози. Автор ніде не вказує на корінні метафори перекладач же, навпаки, розкриває душки. Кришталевий лик тужливця змовкнув стоги, як бурштин. Змовкли вії, наче леза. Перетнули слізний плин. Примітка. У поемії сльози льуться, мов, потоки, Плачуть царі, витязі, діви. Однак це ніяка не патологія, А художня особливість творів даного типу. За роз'ясненням видатного психопатолога Академіка Зоробашвілі, Сльози на очах героя є символом колосальної напруги людських почуттів, так само, як і символом найдужчої мобілізації духовних і фізичних сил з метою активно-наступального реагування на ситуацію, що склалася. Щоб довести принципову позицію божана щодо метафор, наведемо ще кілька прикладів. В оригіналі – Гущавино-чорнильних озер Він щільно прикривав агатовою стелею. У перекладі. На очей озера чорні впали вій агатні стелі. В оригіналі. Тінь від хатки вій падала на трояндовий сад. У перекладі. На садок троянд лягає тінь от хатки довгих вій. В оригіналі він посміхається, корали розтуляються, блискавицею блищать зуби. У перекладі розтуляє вуст корали, сяють зуби, перлів низь. Як бачимо, скрізь чітко розставлені акценти, ніяких темних місць – усе зримо, ясно і переконливо. Вирішальним тут став семантичний збіг, однакове семантичне сполучення слів у мові першотвору та мові перекладу, а також однакова схильність до переносного вживання значень слів. Бажан свідомо добивається таких збігів прагнучи охопити весь спектр метафоричного суцвіття Роставелі. І він водить нас у світу мовностей першотвору, аби потім вільніше орієнтуватися в розмаїті запамочливих образів. Давши ключ до їхнього розуміння, він стає скупіший на підсказку, все більше покладається на нашу кмітливість. Автанділ вирушає на пошуки витязя в тигровій шкурі, котрий приголомшив царя Ростивана і його почут на полюванні. Лишилися позаду і Аравія, і Кохана. Свіжі сніжинки таїні вкрили троянду, що в двох словах означає «Автанділ заплакав». Бажан перекладає крив засніжену троянду, завірюх і дикий шау. Тут досягнуто не лише текстуальної точності, а й експресивності дій та високої поетичності. Роставелі каже, що в Нестан-Дараджан крізь корали та агати поблискували перлини-близнюки, тобто крізь губи поблискували зуби. Перекладач, у попередніх катеренах, уже розшифрувавши ці метафори, відтворює їх в авторському дусі. Між коралів та агатів перли грали та горіли. В оригіналі. Той дощ, що раніше морозив троянду, став тепліший. Не стан пом'якшила. Я бачив перлини, красиво облямовані коралами. Вона посміхнулася. Переклад адекватний. Але дощ, що бив троянду, став теплішати недаром. Бачив я, навколо перлів зайнялись корали жаром. Усен розпитує нестандараджан, з з'ясовує, хто вона й звідки. Полонянка мовчить. Троянда, на цей раз губи, була стиснута, ховала перлини. Бажан майже дослівно відтворює образ «Щільно стислися троянди, не розкрилися перлини». Автанділ сповіщає Придонові про полонення каджами Нестандерджан, в якої з нарцисів падає кришталевий дощ, троянда змокла від дощу. Бажан перекладає «Дощ кристальний млють нарциси по трояндовому лону». За словами Фатьми, ополонений Нестандерджан сльози падали градом, холодили троянду, а звій зривався сніжний вихор. Перекладач промовчав про сльози, але метафора від цього тільки виграла. В таєвничений в образну систему Руставелі читач безпомилково здогадається, про що йдеться в перекладі. «Звій зривався сніжний вихор, бив мороз, трояндні квіти». Порощуленого від зустрічі з Таріелом Придона порив вітру і неїм укрив Троянду. З його вій зривається заметіль. Таріел вже, зустрівшись з Придоном, змішав дощ із снігом, подув борвій, січень заморозив Троянду. Важан бездоганно оживив усі образи. Сніг і дощ, і сльози кануть студенить троянди січень, і нарциси ніжні в'януть. Розповідаючи Автанділу історію свого кохання, Таріел Рубін своє обличчя перетворив у бурштин, а кришталь зовсім розбив. Обожана вийшло так. Став Рубін його бурштином, в ламки падали кристала. Тотожність перекладу з першотвором очевидно, Максимально наблизився до Ростовелівського тексту Бажан, і в тому випадку де йдеться про Автанділа. Троянда в'янула, хилилась, хиталась гілка кипариса, гранені кришталь і рубін перетворились у блакить. Він запропонував «В'яли квіти», і алоє захиталось пишноцвітне, обернувсь рубін гранчастий на камінничко блакитне. Хоча тут троянд замінено квітами, а кришталь взагалі лишився поза текстом, ці незначні відхилення і втрати не завадили перекладачеві достовірно без розшифрування передати Роставелівський образ. Не взявся бажано розшифрувати і цілий метафоричний комплекс, дуже складний і неоднозначний. Автанділ передає Тар'єлу шмат шарфа Нестан Дерджан. непритомніє. не притомніє. Автанділ заходився плакувати, плаче голосом своїм чудовим, Ворона часто лякає, каркаючи з кришталевої стелі, розбиває гранчастий рубін молотом алмазним, звідти витікають джерела, які я порівняв би по кольору з коралом. В українській інтерпретації маємо Милозвучний плач і стогін вафтанділа витис шал. Рвав він Воронові крила, вбитий горем наповал, тяжко молотом з алмазу розбивав гранчатий лал, звідти ринули потоки, щоб багріли, мов корал. Навколо цього Катерину серед рус-твилологів точилася ціла дискусія. Йорданішвіль вважав, що ворон означає волосся, кришталева стеля голову, чоло, грінчастий рубін обличчя, молодь за алмазу руку. Чичинадзе відстоював трактовку Йорданішвілі і сперечався з професорами Кобідзе та Барамідзе, котрі вважали кришталеву стелю пальцями рук. Бажан, очевидно, вирішив уникнути халепи і відкинув це спірне місце, заповнивши його загальним вбитим горем на повал. У цілому ж він виявив глибоке розуміння авторського задуму, і, що не менш важливо, хист його втілення у вишуканій поетичній формі. Демонстрацією такого хисту видається і цей приклад. Людся в море тайні сльози, Сліплять очі з Чорний вир агат, човен закрутив крутінь свою. В оригіналі йдеться про таємні сили автонділа, що вихліпувалися в море. Чорний вир у Руставелі, чорнильний, сльози, а гатний човен очі. У першому рядку подається повна розгадка метафори, якого перекладач відтворив повноцінно і точно. В усьому тексті поеми Бажан застосовує кілька прийомів відтворення метафор. А. Зберігає їх повністю. Б. Розкриває значення образів. В. Перетворює метафору в порівняння. І використовує для цього еквіваленти та аналоги, вдається до калькування і констекстуальних замін. Такий підхід дає можливість зробити твір доступнішим для читача, полегшує його сприйняття. Скажімо, Роставелі пише, що Таріел здригнувся, заворушився загін племені індусів. Бажан знає, що метафора вжита автором, означає вії, тож і перекладає «Затримтіли вії друга, мов стрільців індійських ряд». Таріл каже про Нестан Дерджан. Ту, в котрій індійці оточують кришталі троянди агатовим тином, я покинув. В українському перекладі читаємо. Те, що в неї мов індійці вії стали над кристалом, я покинув. Образна система витязів тигровій шкурі тримається переважно на метафорі яка для Руставелі не тільки оздоба вірша, вона спосіб і засіб розуміння дійсності, зброя для проникнення? У журнальній публікації Бажан пропонує таке прочитання метафори. Автанділ зрадів і мовив, «Нині зможу без угаву споглядати кристал просвітлий діву пишну і хупаву. Може, в цім знайду я ліки лікувати душу мляву». Зрозумівши, що кристал просвітлий означає лише обличчя діви, а не всю її «Пишною хупаву» Бажан вдався до нової редакції У першому виданні перекладу ці рядки звучали так Автанділ зрадів і мовив «Нині зможу без угаву Споглядать кристал просвітлий Діву гарну величаву Цим я великою, може зблякле тіло Плоть хупаву» Текст справді дещо змінився Однак усі його вади залишилися Вираз «Діва гарна, величава» не став порятунком для метафори, що в оригіналі має самостійне значення і не супроводжується тлумаченням. Тому попереду була ще одна редакція. Бажан замінив усі рими і виклав зміст у такому вигляді. Автанділ зрадів, почувши владаря свого ухвалу, передати дочці державу і надумав так помалу, «Буду бачити частіший лик присвітлого кристалу, може знову оживлю я щик своїх троянду в'яву». Зусилля перекладача виявилися не зовсім марними. Нарешті вдалося позбутись додаткових епітетів до образу тіна тін, відсутніх у першотворі. Одночем метафори в авторському розумінні так і не вийшло. Більше того, коли заглибитись у його поетику, то матимо тактологічну, щоб не сказати, абсурдну метафору лик пресвітлого кристалу з поетичної мови Руставелі перекладається на лик лику. Зазнавши поразки у третьому рядку, Бажан зосередився на кінцівці і не тільки перевершив усі свої попередні спроби, а й дав цілком співзвучну грузинському тексту метафору. «Може, знову оживлю я щик своїх троянду в'ялу». У Роставелі підкреслюється блідість обличчя Автанділа. Отож Бажан не погрішив проти істини, використавши авторську метафору «щик троянду». Майстерно витломочив зміст завершального рядка Катрену. А про зустріч Автанділа Стенатін у поемі розповідається так. «Перелив кришталю, і рубін, і гішер стали ще яскравіше. У перекладі маємо, і очей агати стрілись, і знизались уст рубіни». Бажан вказує на предмет порівняння, робить доступними авторські метафори. Невдахи мисливці розповідають Автанділу про Таріела. Кришталь поряд з рубіном прикрасив ніжні троянди. Бажан перекладає. Губи левня, як троянди, прикрашали блиск алмазу. Перекладач, розкривши значення троянд, залишив на розгадку читачеві блиск алмазу. А смат виглядає з печери, гадає, що повернувся рожево великий кришталево-променистий Тарієл. Бажан шифрує адресати авторської метафори. Бо гадала, що вернувся той красунь, кристал сліпучий. З контексту зрозуміло, що йдеться про побратима Асмат Даріела, а в Танділові сльози повинні вплинути на асмат, витязь плаче, в саду троян творилось озеро Сліз. Переклад трохи видозмінює Руставелівську строфу, однак враження від поетичної картини. Ця поправка не псує, навпаки, надає ефективнішого вигляду. У саду троянд рожевих сліз рясних бриніла злива. В українському тексті «Троянди рожеві, сльози рясні, злива бренить». Читач, який вже починає звикати до образного мислення автора, реально уявляє витязя, що прагне розжалобити асмат. На жаль, таке гармонійне поєднання творчого «я» з творчою індивідуальністю самого автора Бажанові вдається не завжди. Незважаючи на розуміння того, що художній переклад – своєрідна форма творчості і тому неможливий без індивідуального підходу, місцями він без сили засвоїти все метафоричне багатство поеми. Тому український переклад витязя в тигрові шкурі і уявляється сумою втрати удач, бажана, поетичного посередника між Роставелі та українським читачем. Ось, наприклад, Автанділ спостерігає повернення Таріела в печеру. Роставелі пише «Криваві сльози Автанділа вплилися в гішерові дуги чорні вії». Обожана виходить і кривавими сльозами заволожив свій рукав, у перекладі зник образ, нема метафори, яка потужним акордом завершувала Катерен. Той же Автанділ, повернувшись в Аравію, своє враження від Таріела докладно передає Тінатін Він постає сонцем від якого сліп кожен, та, на жаль, через розлуку з коханою троянда стала подібною шафрану, віднині перетворилася в фіалку, тобто в'яне обличчя витязя, втрачена жвавість. Бажан тільки наполовину зумів відтворити суть поетового образу, та шафран змінив троянду, лише фіалки цвіт не зник». Згадка про світ фіалки, який не зник, не дає читачеві тієї поетичної інформації, що мав на увазі автор. Нелегко здогадатися, звідки взявся той цвіт і яке відношення він має до виду зміненої троянди. Не вдалося Божанові точно відтворити і цю метафору Нарциси, очі Прідона розверзлися грозою, дощили сльози, омиваючи кришталь і емаль. У перекладі читаємо «І кристал омили сльози, і хилився от сліз нарцис». Як бачимо, втрачений авторський динамізм, багатократність дії, відсутність грози та дощу позбавила образ драматизму, емоційної насиченості та зовнішньої привабливості. Перекладач, неправильно зрозумівши метафору Руставелі, збився на неточне порівняння. Таріел схилив по волі вії, бо тростини в'яли. В оригіналі цей рядок має інший зміст. Зігне Таріел, Стебло очерету зробить свій стан гнучким, стулить гішер очі. А тепер торкнемося ще однієї метафори, яка свого часу також викликала дискусію серед розтвилологів. Мається на увазі рядок, де змальована таріела після взяття каджецької фортеці. Музарадіє Моя Хада, Швеніс Акрва Тмаса Лелса. Він, Тар'єл, зняв шолом, і пов'язка перекрашає очаре тимки волосся. Бажан переклав. Він шолом зняв, а в неї коси зім'яла Веремія. Очевидно, що перекладач не дотримався авторського образу. Перетворивши волосся Таріела в коси Нестандариджан. Дослідники поеми сумнівалися не в цілісності метафори, тобто в її пов'язаності з Таріелом, а в тлумаченні образу. Очеретинки волосся Тмаса лелса академік Кікіладзе, посилаючись на професора Абуладзе, доводив, що «лелса» означає, не тонку очеретинку, як це пояснює Чиченадзе у словнику суговидання, а не звивисте, не хвилясте, не кучеряве рівне пряме волосся. Поет Чиченадзе відкинув твердження Кекелідзе, переконуючи, що тмаса лелса очеретинки волосся такий же метафоричний вислів, як щоки троянди волосся гішер, Слова «швенис акрватмаса лелса» означают «повязка прикрашает укладенные, мол, тонкие очеретинки волосся». Иорданишвили, поделяючи на певню думку Чичинадзе, в своем подрядковом перекладе дав саме таке тлумачение. Он, Тарьел, снял шлем, и повязка красила тростинки волос. Бажан не погодився з жодним з наведених міркувань і запропонував своє прочитання рідка. Ця прекрасна сама по собі фраза «Коси зняла Веремія» вписується в контекст, бо йдеться про зустріч Таріела з коханою. Груди до грудей припали, шию обвивала шия. Розмірковуючи над метафорами Руставелі, не можна не замислитись над походженням деяких з них, особливо тоді, коли мовиться про образи, що без сумніву виникли завдяки філософським уявленням автора. А вони істотно зв'язані з концепцією Платона про міграцію душ із зірок до землі і навпаки. У своєму творі «Тімей» Платон, наприклад, стверджує, що людська душа є певним, Паралельним крилатом душі Всесвіту, тільки менш довершеною. Деміург спочатку створює колективну душу, а потім ділить її на частини, визначивши для кожної небесну зірку. Отже, душа для того, щоб вселитися у людську плоть, спускається з зірки і якщо достойно і гідно завершить земне буття, повертається назад аби продовжити незатьмареним тимчасовими клопотами вічне існування. Про те, що автор, витязяв в тигровій шкурі, був знайомий з цим поглядом Платона, підтверджує уривок з листа Нестан Дареджан до коханого. Чи без тебе частко сонця світить сонце милозори? Ні, бо ти з ним злитий леве. Зодіаку світле зори. Там на сонці наша зустріч, Нам осяєш серце хворе. Буде смерть мені солодка, Бо життя гірке і суворе. Сонце не може бути без тебе, Бо ти його частка. Адже ти зіткнешся з ним, Будучи зодіаком його долі, Зіркою неганебною. Там в сузір'ї побачу тебе, ним же сонцем уявлю. Ти осяйнеш моє похмуре серце. Якщо життя моє було гірким, то хай мені смерть буде солодкою. В оригіналі вживається астрономічний термін етлі, що дослівно означає сузір'я зодіака. Виникає питання, чому таріел є зодіаком сонця? Сонце не може існувати без нього. Справа в тому, що в поемі Леву постійний епітет до образу Таріела. Розум левня, мислі, мрії прагнуть іншого десь краю. Щоб схопити левня, військо обступило навкруги. І так далі. Тому на глибоке переконання не стан, Її коханий Лев коли-небудь повернеться до свого зодіаку Лева. У своїх листах до нього вона присягала на вічну вірність. Щаслива дочка індійського царя писала з батьківського палацу. «Бог дав умову, щоб хвалила я тебе без перестання, та без сил німію й гину, бо вбива мене розстання» віддаю тобі я, леве, сад-троянд, його зростання, і клянуся лише до тебе, ли не мисль моя остання. Нестан Дарджан, котра з моменту полонення відчайдушно бореться за збереження своєї дівочої цноти, повторює ту ж клятву і в каждецькому полоні. «Присягаюсь нашим сонцем, Месяц твой тогда лишь верный. Якщо на землі нам не судилося зустрітися, стрінулося там, у небесах, на межи сузір'їв лева і діви, цією світлою надією продиктований рядок. Буде смерть моя солодка, бо життя гірке й суворе. Таким чином, спираючись на платонівську концепцію космічного колобігу «зірки земля, земля зірки», Роставелі створює блискучу метафору. У передмові до свого перекладу «Безсмертна поема» Бажан також цитує проаналізовану строфу, даючи їй таке пояснення. Роставелі вірне тут вченню неоплатоніків, які вважали, що коли смерть розкладає елементи людські, коли душа покидає свою плотську оболонку – Її притягає до себе сонце. Хоча перекладач не розвиває думку далі, зрозуміло, що йдеться про соляризм, визнання божественним началом джерела матеріального світла – сонця. Знайшовши розгадку цієї надзвичайно складної метафори, він спромігся зберегти усі її складові бо відсутність будь-якої з них позбавила б нас можливості назвати строфу власне метафорою. Частка сонця, леву, зодіака, світла зори – там на сонці – ось ці ключові поняття, за допомогою яких твориться глибокий поетичний образ. Обростає художньою плоттю вчення давньогрецького мислителя – погляди якого, як бачимо, поділяв Руставель. Цю думку можна підтвердити одним прикладом. Автонділ знаходить Таріела, який, забивши лева і тигра, занеміг. Остаточно зневірений у тому, що знайде коли-небудь кохану Нестан Дерджан, витязь мовить. «Ось, кажу я, остаточно правду вислухай як муж». Наді мною смерть, і жити мить одна, Мене не руш. мру я, що тобі? Живий я, стану розумом не душ, Частки первісні розклались, і летять до сонму душ. Одначе знай твердо, скажу тобі правду у вічі, Смерть наді мною, залиш мене в супокої, жити лишилось мені недовго. Не живий нащо я тобі, а якщо не помру, чого очікувати від шаленця? Розклались усі зв'язки частки мої, я приєднуюсь до сонму душ. Найбільшу цікавість у словах Теріела викликає остання фраза, що своїм корінням сягає у психологічну теорію Платона, згідно з якою людська душа поділена на дві частини – безсмертну – отанатон і смертну – тнетон. На думку філософа, обитель кращої божественної безсмертної частки людської душі – головний мозок – енкофалон, з яким вона зв'язана з допомогою часток, що розкладаються. Поступове зношення, виснаження найтонших елементарних трикутників мозку – неодмінно викликають розклад тих частин, що з'єднують душу з мозком, тобто відхід на той світ із цього світу – смерть. На присутність платонівських поглядів у поемі «Щита Ростовелі» звернув увагу академік Лосів, який у статті «Слова про грузинський неоплатонізм» писав. Неоплатонізм, якого дотримувались представники грузинської епохи відродження – Іоанне, Петріцій та Роставелі – це антропоцентризм, філософія, що покладає в основу всього саме поняття людини. Але він нічим не знищує панування природи, тієї природи, перед якою схилялася античність. Тут не знищується природа або космос, а навпаки підвищується інтерес до життя духу, до життя особистості, до життя суб'єкта. Думка відомого вченого корисна для нас не лише як підтвердження зв'язку образного світу Руставелі і світом наукових пошуків Платона, а й зайнятості ним, рішуче всією природою. Що тут мається на увазі? Про що йдеться? Перш за все, про космологічні уявлення автора, його розуміння моделі Всесвіту, в центрі якого стоїть людина. Чимало тропів витязя в тигрові шкурі створена на основі спостережень над світилими, астральними явищами тощо. За словами академіка Амбарцумяна, при читанні поеми вас не полишає відчуття, що сцену дії є увесь світ, увесь всесвіт вам починає здаватися, що Роставель вважає своїми діловими особами не тільки конкретних людей, а й конкретні небесні тіла – Сонце, Місяць, інші планети. Сміливе і разом з тим красиве, вміле і тактовне введення у дію небесних світил свідчить про широкі астрономічні знання Руставелі. Стверджує, що Всесвіт і його побудова були об'єктом постійних дум поета. Він завжди був присутній в душі цього великого мислителя. Шатар Уставелі зрозуміла, як високосвідчена людина своєї доби мав ґрунтовані астрономічні знання. Але справа в тому, що вони, ці знання, були набагато прогресивніші від тогочасних наукових теорій. Він відкидав понівний на той час погляд Птоломея про рух планет епіциклічним способом і поділяв думку про те, що Меркурій і Венера обертаються навколо Сонця. І це відбувалося за 400 років до того, як Коперник створив свою геліоцентричну систему. Наприклад, у главі «Як пішов Автанділ до Прідона» що з ним він був, зустрівся в Газанзарі, поет дає повну астрологічну і астрономічну характеристику відомих семи світил, а також схему всієї сонячної системи. Верх і їдучий промовив небо і сонцю, плакав дужче, я тебе благаю, сонце, ти для всіх владик владуще. Ти смиренного підносиш, Щастям радуєш жребуща, День на ніч не перетворюй, Хай любов свою знайдуще. Іди, зуали, збільши сльози сліз ключем, Журбу-журбою, Одягни в жолобу серце, Оточи мене і млою, Мова мене обтяжи Горя повною вагою. Та скажи їй, Будь його ти, твій він плаче за тобою. О, Муштарі, стань для мене мудрим, праведним суддею. Серце судиться із серцем, зваж їх мудрістю своєю. Кривдний хай не стане правим, не глумиться над душею. Не завдай мені ще рани, я поранений вже нею. Іди, Маріхи, лютим лезом влучу груди юнакові, У червець мене забарвлюй, обагряй потоком крові, Про мої страждання милій, у смутнім розказуй слові, Ти ж бо знаєш, як змінився я без втіхи та любові. Аспірози, іди, згораю через неї я відпалу, Ти оздоблюєш їй перли, Облямівкою з коралу, Ти даєш красуням юним Чарівничість забоялу, А таких, як я, безумних, Покидаєш на поталу. Ота ріде, Ми поділим рівну долю посмутніло, Бо й мене в огні кружляння Красне сонце закрутило. Опиши мою скорботу, Сліз озера ось чорнило, Ось перо, мій стан похудлий, Це танки, як волос, тіло. Йди, о, місяцю, Явити серцю ласку правосудну. Я, мов, ти з валінням сонця То погладшую, то схудну. Про мої страждання діві Ти повідай повість трудну. Їй скажи, його накидай, Мислі її розвій облудну. Сім зірок Сузір'ям звівшись, хай мені за світка стануть, Хай зуал, муштарі, сонце і отаріт до неї прянуть, А маріх і місяць до її палат заглянуть, Скажуть їй, що сили в мене від страждань вогненних тануть. Коріння філософської концепції цієї астральної сімки – що має божественну силу, Інгороква знаходить у дворі грецького неоплатоніста Емісія Немеського для природи людини, перекладеному в 12 столітті грузинським неоплатоністом Іоанном Петриці. За цим твором природа світла, проста істинна. На чолі семи світил стоїть сонце, що зветься «Сяйво божества», і величне світло сяю, Роставелі, відкидаючи птоломеївську систему, за якою сонце посідає четверте місце, ставить його на перше, бо воно джерело космічного ладу, гарант світової гармонії, що долає пітьму. Ці свої вельми специфічні знання, що самі по собі не могли бути втілені у художню тканину поеми, автор застосував як допоміжний матеріал для змульвання поетичних образів, надавши їм разом з візуальною привабливістю ще й глибокі переконливості. Роставелі знає, коли Земля опиняється поміж Сонцем і Місяцем, а знаходиться у невіддаленішій точці від Сонця, і його освітлене півколос спрямоване на нас, що дає ефект повного Місяця. Він пише, коли місяць віддаляється від сонця, розлука робить його сяючим. Бажан перекладає, віддаляючись від сонця, ще сильніше місяць сяє. В українському тексті зникло тільки слово «розлука», однак віддалення як синонім розлуки компенсує цю невеличку втрату а втанділ звертається до місяця. «Іди, місяцю, пожалій мене, я сохну і малію, як ти. Сонце сповнює мене, сонце ж виснажує мене, то повнію, то худну». Тут звертання до місяця має астральний характер, бо він, як відомо, вважається покровителем закоханих. Український переклад відбив цю реалію. «Іди, о, місяцю, явити серцю ласку правосудну. Я, мов, ти звеління сонця, то погладшую, то схудну». В вагдьох рядках, витязя в тигровій шкурі, ми подибуємо опис місячних фаз, тобто обертання місяця навколо землі. Коли місяць зустрічається з сонцем, він маліє, блідне, наче місяць він автонділ постійно мандрує, не зупиняючись. Як ти можеш відлучитися сонцю, не з'єднавшись з місяцем? Перекладач помічає ці авторські спостереження і надає можливість українському читачеві зрозуміти їх. Як зустрівся з сонцем місяць, гасне він на видноколі. В безупинних мандрах схожий він на місяця ясного. Як ти сонце кинеш місяць, не зазнавши ще й розрад? Ростовелівське уявлення про те, що місяць і сонце вбертаються довкола землі, точно зафіксовані в перекладі «Бажана». Наведемо декілька прикладів. Оригінал. Не знаю, що зробить зі мною Бог або небо, що вічно обертається. Переклад. Що мені дасть Божа воля, і небес коловорот. Оригінал. Над нами гнівно повернулось колесо себе небес. Переклад. Крок звернув себе небесний, нам безжальний вирок склав. Оригінал. Коли місяць зустрічається з ранковою зарею, вони обоє встають на світанку однаково. Іде один, а потім іде друга. Якщо один з них не зійде, небо повинне віддалитися. Переклад. Місяць, стрівши заряницю, сяйво ранішнє бліде світить вкупі з нею, згодом місяць никне, і зірка йде, бо нема при деннім світлі місця в небі їм ніде. Ростевелі у своїй поемі нерідко пропонує вражаючі астральні картини. Він вірить, що в центрі Всесвіту знаходиться головне світило сонце-сонсь, однак з його переконанням є інше сонця, що може з'явитися одночасно, і відбувається це тоді, коли небо зігнеться, тобто наблизиться до землі. Оргінал Афтанділ, лев із левів, поклонився їй сонцю сонць. Переклад Лев із левів уклонився сонцю сонць, що сяло світло. Оргінал Цю подібно двом сонцям діво, що сьогодні усен подарував царю. Переклад. Діво, що сен сьогодні дав царю, веди до нас. Оригінал. Присягаюсь твоїм сонцем, твій місяць нічиїм, тільки твоїм буде. Присягаюсь твоїм сонцем, нікому вона не дістанеться якщо навіть з'являться три сонця. Переклад. Присягаюсь нашим сонцем. Місяць твій тобі лише вірний, хоч би в трьох три сонця разом простріляли блиск незмірний. Примітка. Через відсутність у грузинській мові граматичного роду для Шатароставелі є природним порівняння Нестандарджан чи інших жінок з місяцем. У перекладі це звучить неприродно, але Бажан не міг це порівняння замінити, бо воно зустрічається в поемі неодноразово. Оригінал «У цей день Автанділ сидить, як владика і найвищий цар. Красень Тарієл сидить поруч з ним». Нестан Дерджан, що дивує усіх, хто дивиться на неї, сидить з тіна тін. Здається, що небо спустилося на землю, і зійшлися чотири сонця. Переклад Того дня сидів на троні Автандів, владика і цар. Тар'єл же поруч нього розливав свій ніжний чар. Тіна тін, ця радість, зору, сіла поруч, не стан жар. Видавалось, мов два сонця поєднали тут свій жар. У наведених вище прикладах Бажан двічі суттєво відхилився від першотвору. У першому випадку він повністю пропустив порівняння не стан Дариджан з двома сонцями, а в другому неточно передав образ, бо у нього вийшло два сонця замість чотирьох, хоча очевидно, що в даному разі з сонцем порівнюються усі чотири персонажі, а не лише Нестан і Тінатін. Можна було б і не наголошувати на цих недоліках, коли б згадувані метафори не демонстрували певний життєвий і науковий досвід до Руставелі. Наприклад, поет посилається на реальні оптичні явища, що сьогодні відомі як «лже сонця». Можна припустити, що саме таке оптичне явище спостерігав автор слова про Ігорів Похід, який увів у свою поему пасаж. «Друга годні Вільмірана, кровавої зорі світ пов'єдають». Черенные тучи все море идуть, Хотят прикрытий четыре солнца. Е условий сгадка и про два солнца и два месяца. Темно, Боб, в третий день, Два солнца померкоста, Оба стльпа стыльпа богососта, И с ним молодая месяца Олег и Святослав Тьмоюся Павло Як бачимо, вся поетична палітра грузинського поета бере початок саме з метафор, порівнянь, епітетів, гіпербол, між якими існує виважений внутрішній зв'язок. До речі, витязь в тигровій шкурі, в основі якого лежить художня вигадка, одна суцільна грандіозна гіпербола. Сукупність фантастичних елементів, неймовірних пригод персонажів підсилюють естетичне враження від оповіді. Надають зображуваним героям подіям і явищам виняткової виразності. Перевертає увагу надзвичайна фізична сила витязів, котрі здатні впоратися з великими військовими загонами, нечистими духами, звірами, стихією. Наприклад, п'ятирічний Таріел вбиває лею, наче гробців. Кінь Придона у лічені хвилини долає величезні простори, перепливає в моря, зникає з очей переслідувачів. Раб Фатьми за допомогою черівної накидки прилітає через дахи і дістається неприступної каджецької фортеці. Та й самі каджі з дивовижними істотами що можуть здіймати страшенні вітри, перевертати кораблі, бігати по воді, як по суходолу, і так далі. Оскільки гіперболізовані майже всі метафори і порівнянні Руставелі, варто проаналізувати деякі з них, адже вони також є певним випробуванням для перекладача. Бажан, розібравшись у складних взаємозв'язках між тропами першотвору, дотримується авторської логіки, за її законами видобуваючи власний переклад. Ось приклад того, як досягнуто максимальної точності у відтворенні Руставелівських гіпербол. За небесні зорі більше зібралась індійська радь. Зібрали численну армію індійців, численнішу, ніж зорі на небі. Види її огненний тьмарив сонця промені ясні. Сонце не могло освітлювати околиці яскравіше, ніж вона. Пісню витязя, зачувши, із діброви вийшли звірі, встали вражені тим співом з хвиль морських. Каміння сірі, І вчували, і дивувались, І ранились сльози щирі. Він співав пісень журливих, Всесвіт слухав їх в сумирі. Почувши пісню витязя, Виходили звірі, щоб послухати. Від його солодкого голосу Навіть каміння вистрибувало з води. Вони слухали, дивувались, плакали, коли він плакав. Журливі його наспіви, сльози лються потоком. Зверглось вічне коло світу, неба стімарилось склепіння, Не вмістять поля їх трупу, сповнить світ їх голосінням. Грізно навалилось на нього колесо і склепіння небесне. Поляни вміщували мертвих, Мертвих сон усе зростав. І карали лиходіїв та підступників огидних, Вовк з ягням паслися в купі У владарствах їх лагідних. Залякали лиходіїв, ягнята не заважали Одне одному сати своїх маток. В їхніх володіннях коза і вовк пахлися вкупі. Бачив я оцих звитяжців, наче сонце осяйних, сім планет стовпами сяйва вкрили кожного із них. Бачив цих витязів, світло їхніх променів було світліше за сонце, сім планет осявали їх трьох стовпами світла. Кінно рушили до міста, де лунала вже яса, Сім планет лиш діви рівні, Прикрашала небеса, Незбагненна, невимовна діви юної краса. Ось під'їхали додому, Це не дім, а чудеса. Вони осідлали коней, Попрямували до палацу, Сім світил вони порівнювали з тим сонцем, Краса її незбагненна ними, Недосяжна, незабаром вони прибули до царської обителі. А тепер процитуємо порівняння, в яких також домінує елемент гіперболи. Мов колосся тьмо численні, позбирались війська лави. Війська почали збиратися докупи, стали їх більше, ніж колосся в полі. Наче блискавка чудова красота дівочих рис. Та незрівнянна сиділа похмуро і була красива, як блискавка. І такий у неї погляд, якого басилиська злого. Мов аспіт, зачаровувала наші погляди. Підвелась як вежа радість, сягу лицем я заяснілим. Пітьма мого серця розвіялась, радість зметнулася стовпом світла. Лик, мов місяць семиденний, кипарис юнацький стан. Подібний він до кипариса стрункого місяця семиденного. Скочив з огиря прибулиць, рівний сяйвом до планет, І в обіймах стиснув друга, радо кинувшись вперед. Голоси троянд розквітлих стали барвою, як мед. Автанділ зіскочив з коня, здавалося, він линув за зіркою. Вони поцілувались, схрестили свої шиї. Солодким, мов цукор, був голос троянди в уста, що часто розтулювалися. «Що порівнювати, в мене образ є для них один». Так гірські річки, від зливи приповнивши свій плин, з шумом, з ревом, горготінням вириваються з тіснин. Та вони вщухають, вливши води в нурт морських глибин. Те, ще далі скажу, з обличчям їхнім схоже. Коли линуть із хмар дощі, розіллються чорні потоки, понесуться з гуркотом і ревінням, прибуваючись тіснині, але, злившись з морем, вони здобувають спокій. Цитуючи ті чи інші приклади з перекладу поеми «Витязь в тигровій шкурі», не слід забувати про поета Бажана, котрий художньо відтворював оригінал. І це природно, адже художні переклади тому й художні, що в них, як і в усякому творі мистецтва, відбувається майстер, який їх створив, хоче він цього чи ні. Слушність такої думки Бажан підтвердив, відтворюючи образи дієвих осіб поеми, малюючи їхні зовнішні та психологічні портрети. Так придворні кажуть царю Ростивану про його доньку Тінатін. Хоча й жінка вона, але царицею вона народжена Богом, не підлещується до вас, вона усвідомлює, як царювати. Ми часто наголошуємо на цьому і під час вашої відсутності її вчинок, як і її пишнота, виявляються подібними до сонця. У публікації Молодняка читаємо. Хоч буде царем і жінка, що Господь охороня, Царювать вона здолає, кажем це, на навмання, Бо вона в красі і в учинках Сонцем світить нам щодня. До першого видання свого перекладу Бажан устиг відредагувати ці рідки. «В них також є дух Господин, Той нехай від цього дня «Жінка нами править вміло, кажем це не навмання, бо вона в красі і в учинках, нам і сонце за мене. У цьому випадку нас цікавить третій рядок, що містить образну характеристику героїні. Спочатку вона сонцем світить нам щодня, а потім нам і сонце за мене. В обох випадках – Випало порівняння жінки з променями, блиском. Лише у третій спробі Бажанові вдалося знайти йому законне місце, бо ділами, як промінням, вже засяло сонце лика. Інший приклад. Раставан власноручно увінчав короною тінатін, і діва, подібна сонцю, дивиться на всіх пронизливим поглядом. Бажан перекладає. Сяють соняшної діви Просвітленні світлі зорі. Молодняк. Виходить досить незграбно і неточно. Тому переклад у виданні 1937 року Пропонує іншу редакцію. «На людей, як сонце впали» Перекладач від суцільної тавтології прийшов до чіткішого тлумачення авторського образу. За словами Руставелі, тінатін затьмарювало сонце, а сонце наслідувало тінатін. Сонце намагалося здаватися нею «тіна – тінатін. Другу частину рядка в оригіналі передано одним словом «тінатінамда». Бажан, знайшовши український відповідник Руставелівському новотворенню, Переклав Тинатин, затьмыло солнце, солнце ж стало Тинатинным. автондил пришевший в палац на запрошення Тинатин, бачить, та незревнянно сидела похмуро и была красива, как блискавка. Сяйвом своим вона затьмаривала месяц, убожана, Наче блискавка прекрасний, незрівняний сяйво рис, а сидить вона похмура, смуток серця їй затис. Молодняк. У перекладі не знайшлося місця для гіперболи щодо сяйва, яке затьмарює місяць. Замість неї проста констатація краси незрівнянний сяйво рис. Подальша робота над текстом дала таку картину. Наче блискавка чудова красота дівочих рис, Хоч сидить вона похмура, смуток серце їй затис. Бажан уточнив, що йдеться про красу дівочих рис, Але й завданням у цілому так і не впорався. Авторська гіпербола не підкорилася перекладачеві і на цей раз. Втрату компенсована співучастю у створенні гіперболи в наступному катрені. Оригінал Прекрасний стан її був сповитий Горнастаєвою накидкою. На ній легко коливались безцінні серпанки в вуалі. личили її чорні бії, що простромлювали серце. Білушию обвивало довге густе волосся. Переклад Тінатін прекрасні перси горностаю крив пухкий, А чоло сповив серпанку найпрозоріший сувій. Просрамляють кожне серце стріли довгих чорних вій І вгорнули шию коси, мов ланцюг блискучих змій. Охопивши всі подробиці опису вбрання та зовнішнього вигляду персонажа, додавши або підсиливши деякі епітети, як от пухкий, найпрозоріший, замість безцінні, довгі, Бажан створив цілком самостійне гіперболічне порівняння мов ланцюг блискучих змій, що, однак, не суперечить естетиці Ростевелі, його образним уявленням. Досить у обажена груповий портрет двох витязів – Автанділа і Таріела. Оригінал Таріел пішов йому на зустріч. Вони обидва були схожі на сонце. Або на місяць небесний, безхмарний сяйво якого стелиться по долині. З ними, з їхньою поставою, я міг би порівняти і тополю. Вони були подібні до семи світил, з чим я ще їх можу порівняти. Переклад Таріел підвівся навстріч повен подову і тривог. Наче сонце й місяць разом так вони сіяли вдвох. Перед ними і алое, лиш нікчемний сірий мох до семи планет небесних Прирівняю їх обох. У Катерині не вмістився рядок без сяйво місяця, що стелиться по долині. Але акцентовано алое, яке в порівнянні з витязями лише нікчемний сірий мох. Це також результат творчої співучості перекладача, що знову ж таки не суперечить авторській естетиці і лексиці його образному мисленню. Чітко дотримується бажан само характеристики Ітарігела, який оповідає про себе Аптанділові, наче сонце на світанку як красу являв свою. Хто мене побачив, мовив, де він зріс, чи не в раю. Я тепер ліш тінь від того, що за чаєм визнаю. Я перевершував сонце красою, мов ранковий час, сутінки. Кожен, хто мене бачив, казав, він схожий на зрослого Ведемі. Нині я тільки тінь того, ким я був. Бажан, дещо відхилившись від послідовності авторського тексту, змальовує і портрет індійського царя Парсадана. Дух сміливий, серце щедре, Сонця лик і лева стан, Володар над королями, Над військами атаман. Щедрий, багатий, гордий володар над царями, статурою лев, обличчям сонця, В боях приможець, вмілий полководець. Відтворює бажан і той портрет – Нестан Дариджан, коли до неї приходить Тар'єв. Оригінал Світло від Нестан Дариджан, що падало на гардину, не було таким же яскравим. Нені була накинута недбало та золототканна накидка, що їй я подарував. У тому ж зеленому вбранні вона незрівнянно схилилась на тахті Обличчя її осяйними блискавками було облите потоком сліз. Вона лежала, мов розлючена тигриця, біля розщелин скелі, з обличчям, що вивергало грім. З неї не могли зрівнятися ні сонце, ні місяць, ні кипарис, що виріс в раю Ведемі. Мене із списом простромленим серцем зустріла Асмад, Потім вона, Нестан присіла, насупивши брови, розгнівана сердита. Переклад Блиск лиця їй неслався щирим світлом по покою, Вкрилась діва нечепурно злотосяйною чалмою, На тахту вона схилилась у зелених шатах строю, в неї риси блискавичні затуманились сльозою, наче тигр між скель присіла із обличчям громадарним, Не зрівнять її ні з сонцем, ні з седемським цвітом гарним, Віддаля від неї сів я серцем зраненим і хмарним. Підвелась вона похмура, гнівом збуджена владарним. Відхилення від першотвору чи неповне його відтворення можна констатувати лише в деталях, які не можуть істотно вплинути на художній рівень перекладу. У Бажана, наприклад, близько бличчя Нестандариджан стелиться не конкретно по гардині, а по чолмі, що природно для індуски. А серце Таріела просто зранене, тобто не прострелене списом, одначе картина в цілому складається достовірно. Тому вона дає читачеві не тільки певну інформацію, а дозволяє доторкнутися до психологічного камертону героїв за допомогою зовнішніх ознак відчути їхній душевний стан. Шадару Оставелі не шкодує фарби, пітетів, емоцій для відтворення натхненного, піднесеного образу своїх персонажів. Ось як описує він повернення Афтанділа в Аравію та його зустріч з коханою. Афтанділ лев із левів, вклонився їй сонцю сонць. Кришталь Троянда і Гішер стали прекраснішими від ніжності. Обличчя її сяйло яскравіше, ніж світло небесне. Звичайний будинок не підходив їм для житла самому небу личило б бути їхнім палацом. В українському перекладі за невеличким винятком збережена словесна палітра автора. Лев із левів уклонився сонцю сонць, що сяло світло. Ніжним став кристал сліпучий, і лице строянд розквітло. А ясніше, ніж небес високих світла. Небо мати б їй палацом, бо будинок їй не житло. Перекладачеві можна дорікнути у двох випадках. По-перше, коли він у другому рядку пропустив слово «гішер» і спростив метафору до опису «обличчя». По-друге, коли в останньому рядку із множини він зробив однину. Адже з першотвором повинна бути Небо мати б їм палацом, бо будинок їм не житло. Бажан рідко, але вдавався до перетасування рядків, аби охопити не пропустити чогось вагомого, суттєвого у штрихах портрета. В Катрені, як і процитуємо нижче, половину першого рядка становить ущільнений, верніше, спрощений рядок який у свою чергу призведе до розтягування останнього рядка, роблячи його удвічі довшим. Оригінал Гордовито воссідало сонце на троні, житті радісне, непереслідуване горем. Стрункий кипарис, зрощений в раю, щедро зрощуваний водами Єфрату. Кришталь і рубін прикрашались гішеровим волоссям і хащами брів. Хто я, що смію вихваляти її? Знадобилася би уся красномовність, десять тисяч мов афінських мудреців, аби оспівати її гідно. Переклад «На престолі сяло сонце», вкритий косами загата, мов алое, що полити райським струменем єфрата. Щоб її славлять, потрібна не моя бліда хвалата, тільки річ афінян мудрих, стосотмовна і багата. Останній рядок страфи, що в оригіналі, як правило, має шістнадцять складів, у підрядковому перекладі зайняв цілих три рядки. Перекладач опинився перед дилемою, або зберегти його ціною окремих компромісів, або запропонувати свій варіант, поступившись принципом вірності першотвору. Він вибрав перший шлях, тому і маємо в українському тексті блідніший, ніж в оригіналі портрет «Царівний». Бажан був змушений зекономити цілу скарбницю з коштовних каменів, першооснову розгорнутої метафори, аби бодай приблизно відтворити красу тінатін. З цієї причини в перекладі не знайшли кришталь, рубін, хащі брів, проте повністю збереглася чудова метафора до алое, политого райськими струменями Єфрату. Щоправда, опосередковано, але ж підкреслена божественна врода царівни, яку може співати тільки стосутомовна неологізм Божана, мова мудрих Афінін, діаметрально відрізняється від характеристики вінценосної красуні. характеристика фатьми, дружини багатого купця Усена. Тут уже замість пишних епітетів і блискучих метафор. Роставелі використовує звичайні буденні слова, за допомогою яких і змальовує портрет героїні. Оригінал. Фатьма Хатун, була жінка вельми не дурна на вигляд, не молода, але й не стара, з гнучки тілом смаглява, повновида, не худорлява, любителька співаків і музик така, що не царалася вина, вихвалялась вона безліч дорогого вбрання. Переклад. Ще була фатьма вродлива, хоч і літнього вже віку, Повновида смугло тіла до вподоби чоловіку, полюбляла гулі й учти, звучні спиви та музику, Мала строїв і завоїв цінних одягів безліку. Бажан у своєму перекладі запропонував не безумовну копію оригіналу, а творче його прочитання. На його думку, жінку, котра вже не молода, але ще не стара, можна назвати літньою, коли ж вона повновида, смуглотіла та, звісно, довподобича. Хатьма пояснює Автанділові. «Каджами їх звуть тому, що зібралися там купі люди, обізнані щеклунством, досвідчені, що шкодять всім, а самі залишаються сліпими і зганьбленими. Вони чинять щось неймовірне, засліплюють своїх ворогів, насилають страшенні вітри» перевертають кораблі, а воду, біжать по ній, бо по суходолі. Схочуть день, перетворюють у ніч, схочуть, освітлюють темряву. В українському перекладі збережені всі без винятку прикмети каджів, їхні вчинки і вміння. Каджами цей люд назвали, бо в їх місті верховодять люди вправні у чаклунстві, що могутньо химородять, їх ніхто і не зачепить, самі ж всюди людству шкодять, всіх, що йдуть бороти з ними, в сліпоті ганьби відходять. Знаю чар таємних силу, супротивних засліпляють, кораблі у хвилях топлять, в морі вихори здіймають, воду сушать і по водах, мов, по землях походжають. Схочуть день, без сонця гасне, схочуть пітьму осявають. У витязі в тигровій шкурі Руставелі постає не лише вишуканим портретистом, а й тонким пейзажистом. Він малює реалістичні картини природи, височезні гори, грандіозні печери, вируючі ріки, краєвиди квітучих міст. Ось, наприклад, Афтанділ минув кордони Аравії в пошуках Таріела, опинився в краю суворому краю страшного здичавіння. Йому довелося брати для стоянки відпочинку вершину великої високої гори, звідти відніла долина всім днів ходьби. Біля підніжжя гори протікала річка, що не вимагала для переходу моста. Обидва береги річки були стиснуті до самої води лісами. Божанівський переклад містить відповідну картину з усіма подробицями. Він добрався до вершини височезних диких гір. Перед ним розкрились доли на сім днів ходьби завшир. Під горою бігла річка, Між безкет, крутивший вир. І за обох боків до неї підступив похмурий бір. Єдине, що можна закинути перекладачеві, це те, що річка, яка крутить вир, якраз потребує моста. В оригіналі, ж навпаки, мовиться про річку, яка для переходу моста не вимагає. Одначе читач, незнайомий з грузинським текстом, на цю деталь і не звернув уваги. Адже природно, що біля підніжжя височезних диких гір між безкет вирує річка. Відхилення, на мій погляд, припустиме і незагрозливе для художньої правди першотвору. Саме почуття художньої правди, прагнення дотримуватися її, диктувало бажанові бути прискіпливим до запрашуваних автором образів сцен, явищ природи, психологічного стану героїв. Він намагався відтворити не тільки думки автора, а й його літературну манеру, творчу особистість, стиль. У новому мовному матеріалі, в єдності форму та змісту вгадуються чіткі обриси першотвору. Користуючись висловом «толстого» Читач перекладу переноситься в ту ж сферу, в якій перебуває читач оригіналу, і переклад діє на ті ж нерви. Прослижимо, як це робить Бажан у конкретному випадку. Афтандів таємно переслідує Тарієла, аби познайомитися з ним. Вдень їхали вони, а під вечір показались великі скелі. У скелях були печери, унизу протікала річка. Неможливо висловити, наскільки густими були зарослі на березі, і наскільки високими дерева, що не охопити оком вони сягали вершини скель. Цей пейзаж бажан так переніс у свій переклад. Вдень йшли й шли, прийшли надвечір до крутих, стрімких безкет. В них були печери, в прірві ж поринала річка в лед, Над рікою там стіною тьмо численний очерет, І дерева височезні нахилялися вперед. Монументальне видиво, змальоване пером Руставелі, Відкривається і в українському тексті. Скелі, печери, річка, очерет, високі дерева, Які вразили витязів, Бачить і читач. Він відчуває гармонію дикої природи і красу її та неповторність. Бажан так само ретельно, без жодних втрат, відтворив краєвид приморського міста. А втанділ, минувши місто, став на березі морському, збрив червоних і зелених там звелися мури дому. Унизу палати сяйні, а вгорі на домі тому ішли тераси ряд за рядом владі гарному і стрункому. Автанділ з прекрасною статурою пройшов через місто. На березі моря стояв будинок із червоно-зеленого каменю. Унизу розкішні палати, вгорі тераса над терасою — Просторі, красиві, з багатьма виступами. Значних успіхів досяг перекладач у передачі руставелівських порівнянь. Мчав конем, летів, неначе сокіл, звільнений від пут, як назустріч сонцю місяць вгору гнався він отут. Полетів, ніби сокіл, відпущений без вірьовки як місяць, зустрічаючись із сонцем, сяючим в яскравому ореолі, затьмареному тьмареному ним. Два раби, як смоли чорні, вийшли звідти на узкося. Двоє слух, чорні, як смола, вилізли з човна. «Жаль тобі мене покинуть, мов троянду солов'ю». Тобі так тяжко зі мною розлучитися, мов, Соловейкові, з Трояндою. І що блідий, так лев полями йде між левами один. Лев, який мандрує полями серед левів, зблідлий ликом. Наче олень, що шукає джерела, я біг із дому. Я біг із дому, наче олень, що шукає воду купи зброї там лежали, наче овочі солоні. Там звалені були всілякі обладунки, наче соління. Шоломи, мечі, кольчуги, стрій на груди на плечі, як і ті мощі у ківотах, так лежать в скриньках ці речі. Кольчуги, мечі, шоломи, наколінники і тому подібне покояться, в яхонтових скриньках, ніби мощі в гробах. Вбили більш, ніж моху в полі, баранів, корів, телиць, наче сонце вигравало гарним світлом їх облич. Корів і баранів закололи більше, ніж було моху довкола, обличчя їхні світилися, мов сонце. Відзеркаленням поетичної майстерності бажана є створені ним порівняння, що, як правило, проростають з поетики Шатару Ставелі з глибокого і тонкого її розуміння. Ось деякий з них. Я лежав на гарнім ложі, світлі залі, як в раю. Я лежав у розкішній постелі, у великій залі. Він на небо же і дядька налетів, як грім із хмари. Своїм мечем він скинув із коней дядька і племінника. Ворогів гнобіть і сяйте, наче сонце вгорі. Бувайте щасливі, наводячи страх на ворогів своїх. Пил страшенний встав над степом, наче чорна огорожа. Зіймається страшна курява, вона наповнює нас страхом. Мов під ним розверзлась прірва, витязь так його злякав. Побачивши Автанділа, він здригнувся, мабуть, дорога тут скеляста. Чуть, як сльози в неї ринуть, мов потік, що рве загати. Сльози, що лила вона, дзеркотіли, мов джерело. Як в мету влучає в серце стріл безжалісне биття, серце моє стало як мішень для стріли, що швидко вражає, влучає. Сяє в панцир хразмійський, кінь блищав, немов єдваб. Люди і коні всі були в хорезмських обладунках. Дві сестри названі вірні, сяйні наче дві свічі. Розлучаючись одна з одної, обидві діви названі сестри, що заприсяглися бути сестрами, довірившись. Кажуть перекладач поезії суперник автора. Мені ж здається, що він його однодумець. Інакше матимемо полемічний переклад, який відважав би не дійсність першотвору, а щось протилежне. Згадану формулу можна прийняти лише за умови, коли в поняття суперництво вкладається постійне намагання заглибитися від гейно-художні засади іншомовного тексту, компенсувати неминучі втрати в одному місці шляхом активної творчої співучості в іншому. Бажан вибрав саме такий шлях, що помітно і на прикладі численних порівнянь, створених ним з врахуванням особливостей авторської поетики, його образного арсеналу. Читаючи їх, ні на мить не пропускаєш сумніву, що Шотар Уставелі не міг так сказати. Зрозуміло, що художній переклад – перш за все мистецтво відтворення вже існуючої дійсності першотвору, а не розгадування того, що написав би сам автор. Хоча, як свідчить практика, перо майстра може виправдати і подібний експеримент. Для ілюстрації знову процитую рядки перекладу з відповідними підрядниками, які допоможуть зрозуміти, Наскільки тонко відчував Бажан поетичний стиль Руставелі, його манеру художньої оповіді. Так Фрідон казав, і сльози падали, мов сніг в хурделі. Голосячи, перемовляючи наспівно, Фрідон виголосив ці промови свої. Раб клон з'явився чорний, Наче ворон, віщий птах. Вона привела рабача клона, Чорного, мов, ворон. Я ж прокинувся, на серці, Наче сажа, темінь тучі. Підвівся скорботний, Похмуро було в мені на серці. При розлуці дві красуні, дві зорі в гіркім плачі, дві сестри, названі вірні, сяйні, наче дві свічі. Розлучаючись обидві діви, названі сестри, присягалися бути сестрами, довіряти слову одна одної. Витязь в тигрові шкурі, перш за все, героїчний епос. Його персонажі не лише кохаються і розчулено плачуть, а відчайдушно б'ються з ворогами, перемагають страхітливих істот, у двобоях вбивають левів і тигрів, не шкодуючи себе, ідуть на герць в ім'я дружби, любові, добра. В них гармонійно поєднується фізична і духовна краса. Одяг, зовнішність, вчинки, усе підпорядковано Змалюванню ідеального образу героя, Викоханого фантазією автора. Ось яким побачив уперше аравійський цар, А з ним перекладач Таріела. Витязь голову, убравши в тигрову смугасту шкуру, Вкривши шкурою такою ж кремезну свою статуру, Канчука залізоб'яза у руці затиснув хмуро. Для бажана, як і для автора важливо, яким нам запам'ятаються герої поеми. Тому він приділяє велику увагу не лише їхній зовнішності, а й вчинкам, переживанням, роздумам, змульванню середовища, де розпортаються дії. Перекладачеві доводиться бути і гострозорим маляром, і глибоким психологом, і палким баталістом, використовуючи багатство української мови, аби зберегти монументальність першотвору його поетичну красу, особливо вдалися в жану сцени полювання, битв, сутичок, коли експресія, внутрішня напруженість катренів сягає апогею. Те саме можна сказати і про цей пасаж блискавичної розправи Таріела з воїнами Ростивана. Щоб схопити левня, військо обступило навкруги, Лихо, що він з ними скоїв, Їх жаліли б вороги, Розбивав лоби лобами, Бив і нищив до ноги, Кончуком навпів панахав повенгнівної гнівної снаги. Воїни простягли руки, щоб схопити витязя, З ними ж він зробив таке, що навіть вороги пошкодували б їх. Він вдарив їх один об одного, вбивав, не благаючи допомоги у Бога. Інших він бив нагайкою, розцікаючи їм груди. Перекладач, на навчинка героя, показує його двобій з переслідувачами. Бажан задля найвищої драматизації сцени пропустив фразу, не благаючи допомоги у Бога, додавши замість неї вираз нижчив до ноги. Бажанівською є і прикінцева фраза Катерина, однак вона розміщена на відвойованій ним же площі, бо перша половина останнього рядка стисла і вичерпно підвела вже риску тому близьковичному двобою. «Канчуком навпіл Панахав» – це апофеоз, який логічно увінчується перекладачем фразою «повен гнівної снаги». Почерк Таріела вгадується і в тому епізоді, про який Автанділо розповіли брати мисливці. Вони випадково перестріли в полі витязя в тигровій шкурі, який – Брату голову розкраю канчука єдиним змахом. Повалив у прах зухвальця, кров його змішавши з прахом. Кинув долі, наче трупа, нам замерлим мерлим бідолахом. Сам же гордий суворий, вільно далі їхав шляхом. Однією нагайкою він так розпанахав йому голову, що перетворив його на труп. Бездиханний, як тління чи як грудка землі, і кинув на землю молодшого брата, який насмілився виступити проти нього, він принизив, зрівняв з землею. На наших очах він пішов вільний, суворий і гордий. Єдине, що додав Бажан від себе до авторського тексту, це вираз нам за вмерлим бідолахам, що однак випливає безперечно з контексту, що ж до трупу без подиху, мов тління, мов грудка землі, то перекладач передає його спрощену, як прах зухвальця. Досягши таким чином відповідної художньої цілісності картини, її правдивості та смислової тотожності з першотвором. Уміння бажана зосередитись на деталях тексту, які визначають його поетичність і водночас видовищність, зафіксовано в багатьох строфах перекладу. Для зразка процитуємо епізод, де зображено вбивство Таріелом Лева і Тигра. Розлютився я на лева, вірний меч в руці затис. Геть таку хоробрість, нащо ти, кохану, бив і гриз. Та й з мечем злетів на нього, і над ним меча підніс. Зразу щерпом ростятим побалився леву низ. Меч, відкинувши тигриць, охопив я стрім голов, Ради любої моєї хтів їй виявить любов, Та вона гарчала й ких тьми тіло дряпала у кров. Я не стерпів і до смерті ту тигрицю поборов. Я не став засуджувати вчинок лева, Я сказав, ти не при своєму розумі, Навіщо ображаєш свою кохану ганьба такій хоробрості? Я накинувся на нього заголеним мечем, щоб проткнути його лезом. Вдарив по голові, вбив, звільнив від мирського буття. Відкинувши меча, я зістрібнув з коня, стиснув тигрицю руками. Мені хотілося поцілувати її в ім'я тієї, яка опалює мене гарячим вогнем. Вона ривла і дряпала мене своїми безжальними кихтями. Я не витримав і, розпалившись, убив її. Порівнявши переклад з оригіналом, помітна відсутність лише інформації про те, що Таріел зіскочив з коня, коли вбивав тигра. Однак у попередньому пасажі, дивитясь з мечем злетів налево, Бажан уже натякнув на це, що в свою чергу дозволило детально розповісти про подальшу пригоду. Розповідає Таріел про свій бій з хатавами. Я накинувся, мов, яструб, на куріпок, Зграю дику. Клав я гори коней, Люду натворив головосіку. Той блохою водяною закрутивсь, Той впав без крику. Врятуватися не дав я З перших лав ні чоловіку. Облягли мене юрбою, встряху стряху бій я загину Вдарю раз, ніхто не встане, Не спинити крові плину, Розсічу кого той пада, Мов сакви коню на спину. Де з'являвся, всі тікають, І мені немає впину. Я увірвався до них в гущу, Як яструб зграє куріпок, Один вдарився об другого, Навалив купу людей і коней, Ворог відкинути мною кружляв, як дзига. Я повністю знищив два передові загони. Згрупувавшись, вони оточили мене звідусіль. Кого б я не вдарив, ніхто не міг встояти. Кров лилася потоками. Той, кого я розсікав, звисав з коня, як перекидна сума. Де б тільки я не з'являвся... Вони також втікали, остерігаючись мене. Бажан, занурений увесь у вирві чайдушної атаки витязя, з точністю очевидця відтворює панораму його шаленого наступу. переймається гарячим темпераментом героїв, і українське дієслово за його повелінням починає діяти рішуче. Їхнє військо голосило, вило, скиглило весь час, І таран свій повернуло, щоб улучити в баркас. На кормі стояв сміливець, булавою він потряс, І, махнувши нею міцно, розламив таран у раз. Військо гинуло, мов кози, по його страшному вступі, Тих, хто пив у морі, Інших в корабельні бив халупі, Вісім кидав він на дев'ять, Дев'ять гнав з вісьма у купі, Хто живий, ще був, сховався там, Де труп лежав на трупі. Пірати волали, не змовкаючи, Лупцювали колодою, на якій стримів леміх, Витя стояв без остраху на носі корабля, Не ніякої вічі, Вдарив палицею, переламав колоду, рука лева не здригнулася. Без остраху Автанділ знищував воїнів, як кіз, деяких розбивав об корабель, інших скидав у море. Він вдаряв їх один об одного, вісім, об дев'ять, дев'ять, об вісім. Поранені ховалися посеред трупів, не подаваючи голосу. Та капитан Діл покарав морських піратів, що пограбували багдадські каравани. Він, негаючись, спрямував усю свою велетенську силу на зловомисників і добув блискавичну перемогу. Шотароставелі таким екстремальним епізодом, як правило, відводить небагато місця, однак вибухова енергія слова сконденсована – у часу й простору стрімкість подій мають величезний емоційний вплив на читача. Гіпербола, алітерація, внутрішні Рими, повтори, порівняння, ці та інші улюблені поетичні засоби автора майстерно використовуються і бажаном. Цього в трьох строфах умістив Руставелі панораму головної битви за здобуття Каджецької фортеці. Раптом ляснули нагайки і пустились коні в скач. Ось до брат вже рвуться, з міста лине лемент, зойки плач, в трьох трьома шляхами ринуть, кожен подвигів шукач, б'ють тривогу барабани, різко десь сурмить сурмач. Нині звідає каджеті і гнівність Божого веління, відхиляє грізна кронос. Тішне соняшне проміння, зверглось вічне коло світу, небасть марилось склепіння, не вмістять поля їх трупи, сповнить світ їх голосіння. Рик разючий таріела, всім смертельно ранить слух, розриває враз риштунок, крицю скровлених кольчуг. Ринуть з трьох сторін, грозою вкривсь багровий беднокруг, Розламавши всі три брами, ворогів разять навкруг. Раптово вони пришпорили коней, пролунав посвист на гайки. Побачивши, що ворота піддалися, в місті почалася паніка. З трьох сторін рушили всі троє, зневажаючи на безпеку, Вдарили в дзвоний барабан, гучно засурмили труби. На каджеті навалився тоді безмежний гнів Божий. Розгніваний Кронос відвернув від себе солодощі сонця. Грізно накинулося на нього каджеті колесо і небосхил. Поляни вміщали мертвих, мертвих стоси все збільшувалися. Могутній голос Таріела позбавляв воїнів свідомості. Таріел пробивав кольчуги, міць лад і шоломів була знищена. Вони поспішали до трьох воріт. Їм не важко було рубати врагів. Увірвавшись в місто, вони поставили фортецю перед випробуванням. Відтворюючи цей хрестоматійний пасаж поеми, Бажан продемонстрував водночас високу текстуальну точність і стильову вишуканість. Творча свобода дозволила йому в межах контексту бути активним співучасником постановки штурму фортеці. Тому і відчий, що хопив Каджіл, передається Бажаном як елемент зойки плач. Насолода сонця трансформується у тішне сонячне проміння – Могутній голос Старіела стає риком разючим, що воїнів не лише позбавляє свідомості, а й смертельно ранить слух. Невпинна градація дії, нагнітання ситуації, драматизм сягають вершинної точки, що особливо відчутно у Третьому Катрені, де завдяки могутній алітерації складається враження від кінських копит, ударів шаблі, обкрицю щитів та кольчуг, звук копис рядків, доведений тут Бажаном до віртозної бойової музики. Цікаво, що Петренко, якого Бажан, напевне, вважав у глибині душі своїм суперником, також блискуче впорався зі сценою визволення Нестан Дариджан з Каджецького полону, и в него та же самая гранична напруга, драматизм и эвфоничность вирша, та же самая творчая свобода в межах действенности першотвору. Сразу плети засвисели, кони кинулись вперед. Крик отчаянный раздался из незапертых ворот. С трех сторон три друга були. Грозный голос Тариэла без меча людей сражал. Он срывал с людей кольчуги и метал, метал, метал. У ворот замкнулись в рубки, час решительный настал, и ворвались все, и каждый стражу в ужас повергал. Бажан Петренко не могли знать переклады один одного. Когда Микола Платонович Завершив роботу над витязем в тигровій шкурі, Петренко вже не було серед живих. Отож, публікацію молодняку та молодому більшовику він побачити не міг. У свою чергу, Петренківський переклад цієї глави з'явився в новом мірі, тоді, коли Бажан вже здав рукопис до видавництва. Власне, у нас нема ніяких підстав говорити про їхній взаємовплив. Талант і сумління вели їх своїми неповторними шляхами. Порівняння перекладів двох українських поетів на різні мови спокуслива тема окремого дослідження. Бажан, треба гадати, знав про те, що Роставелі підходив до поетичних засобів не з формалістичної точки зору, яка була йому, по суті, зовсім чужа, а з точки зору єдності формою і змісту, як протилежностей поетичного порядку. Перекладач слідом за автором нерідко демонструє таку єдність, вдаючись, зокрема, до алітерації і маджам Катренів з омонімічними римами. У Руставелі, як відомо, художня функція алітерації означає – вираження ситуації людських переживань у широкому музичному регістрі. Специфічний характер Руставелівських алітерацій полягає в тому, що вони сприяють динамічному сприйняттю процесу дій. Алітерація, як один із найулюбленіших стилістичних прийомів Руставелі, використовується бажаном зі справжнім артистизмом, створюючи за її допомогою чудове Ефонічне тло перекладу. Приклади можна знайти майже на кожній сторінці. Для ілюстрації наведемо лише деякі з них. Я ридав, з очей точились сліз невичерпні ключі, Скакуна пустивши пастись, М'ясо пік поклавши хмизу, Схоче доля, і вдвайлив ця думка зродиться зухвала. Про ту чужоземця, Про страждання благородні. Раб ридав і бив у груди, Скелі продовбав сльозами. Жаль рабу, коли господи Розлучаються з рабами. Геть з печери, через річку, Чагарі і безкеддє голі. Підпливає ближче, Ясно дивний човен бачить очі, Тім човні два чоловіки, чорні, наче поторочі. Живучи в печері, діва сльози точить із очей. Прикрашалася троянда сяйвом ясного кристала. Розум мудрому потрібен, щоб розбити море і грати. Щасно вирушили морем наречені три брати. Я твоїм рабом родився, Рабську відданість беріг, грім гримить, Криштальні роси ринуть з хмар на персть тверду. Відомо, що якихось особливих правил вживання алітерації не існує. Як зазначає Гончаров, у справді художньому творі повинні збігатися дві силові лінії – поетичного образу чи переживання – що розгортається відповідно до своєї логіки і звукового повтору, співвіднесеного з поетичним образом, не обтяженого властивими законами побудови. Тому Бажан відтворює не конкретні алітерації конкретних катеренів, а підкреслює протягом усього перекладу одну з характерних художніх прикмет оригіналу. Щоправда, є в нього спроба передати звуконаслідування конкретного рядка. «Гвельні моншліт моє кепснес багі шегма шерашенда». Змії волосся переплилися безладно, коли сад шугнув угору, коли вона підняла обличчя. Сад шатром шугнувши шумним, Долі клонить коси змії. Результат чудовий. У перекладі повторюється саме звук ша, збережені і зміст, і метафора. Примітка. До речі, Бажан охоче вдавався до алітерації і власній творчості. Поряд з класичним рядком стримано в стременах сталь дзвенить, Можна назвати чимало зразків звуконаслідування, що надають особливого звучання його віршам. Згадаємо хоча б такі. «Від лементу, ладану, влади, латини, переборними, бравурними, волторними, горними, розкотисто-мажорними, знову горни загорлали, бахнув басом тулумбас». Дроб копити грім тачанок Довгу вулицю потряс. Останній приклад взяти з поеми «Боги Еллади» не лише своїм звукописом, а й метричним ладом, наближеним до Шаїрі, нагадує штурм Каджецької фортеці. Не залишив без уваги бажаний інші стилістичні особливості першотвору, а саме повтори синонімів Паралелізм. Щедрий, скромний, величавий провадир звитяжних лав, милосердний, справедливий, ще й речисто промовляв. Плаче, хилиться, тріпоче, так то полю вітер гне. Грав, гуляв, ходив на левів, бив, лобив їх, як товар. Грала коси, розплітала, розвивала я вуалі. Він болів, горів і танув, наче білий віск свічок. Лаві від турбот, звільнившись в тиху пишність і пошану. Полював, гуляв, не відав злої долі бідолах, вкупі м бились, полювали, суд вершили право і строго. Сів і ремствував, і плакав, і ранив сльозу на прах. Я радів, тремтів, журився, чи присняться знову сниті? Він шукав, гукав і кликав, вночі як вдень, не спав, їли, пили, говорили, повні втіхи та завзяття. Шитароста велії не дуже часто, але вживає внутрішні Рими. Прикладачем помічений і цей нюанс. Склав листа. Мої підданці, добрі радці, вірні учні. Взяв я хмурий меч у джури, Стиснув ратишу рукою. Звіра били, кров точили на долинах неозорих. Бог в в сонці явлен, Гнівний в карі, щедрий в дарі. Мало строїв і завоїв цінних одягів без ліку. Схоче зайдам відомстити, би десь люто рушить сам. А на вітах майоріли розмаїті гарні квіти. Подобуємо в і спробу створення маджами, зовнішнього аксесуару Катрену. Неперевершена поетична майстерність дозволяє Руставелі переступати граматичні межі частини мови, творити дієслова від іменників, компонувати нові словосполучення. Бажан, як і у випадках з алітерацією, намагається підкреслити цю художню особливість притаманну витязів тигрів шкурі. Однак, вдається, це не одразу. Наприклад, Два Катерини з глави лист «Нестан Дерджан» до її коханого мають онімічні риси – «Уши носа арідено». Вони, відповідно, повторюються чотири рази, щоразу отримуючи нове значення. Бажан не знайшов в українському словнику відповідних слів для Рим, але натякнув на Маджаму. Бог дав мову, щоб хвалила я тебе без перестання. Та без сил німію й гину, бо вбивав мене розстання. Віддаю тобі я леве сад, строянт, його зростання, і клянуся, лиш до тебе ли не мисль моя остання. В іншому разі не вдався й натяк. Ти немарно струми крові проливав, Болів душею. Та не плач, і розлучися ти Скорботою тією, Бо захоплюються ревно люди Вродою твоєю. Ти чолму вдягав недавно, Оповий менеш ти нею. Молодняк Звучання Рим, наближеного до Маджами, «Бажан» досяг у перекладі видання 1957 року, де щойно цитований Катрен подається в новому варіанті. «Я не буду сліз чити, щоб не стурбувалась мати. Та й тобі, кажу, я годі на душі журбу тримати. Всіх людей чаруєш владно красотою, не дар мати. Ти вуаль вдягав недавно, ці вуаль я хочу мати». У двох випадках у першому та останньому рядках ми маємо чисто омонімічні рими мати, іменник мама, мати дієслово, бажання бути власником в Бувалі. А у двох внутрішніх рядках ці слова вчуваються в складі інших: три мати не дармати. Бажан частково відтворив маджаму, наприклад, у цих випадках. Він в замисленості гордій нас оглянув і відразу. Ми в очах його узріли і зневагу, і відразу. Мови сонцю він, ти сонце, ті на тінь ясні, ланити. Як вона вкриваєш сяйвом гори доли і ти. Однак на все чотири ряддя таких же точних рим, на жаль, не вистачило. Що ж, визначний оригінал тому і зветься визначним, що не всі його особливості вдається відтворити. Неповторність унеможливлює переклад, тобто повторення, і все ж уважно вчитуючись у рядки монументальної бажа нової праці, ми переконуємося, перейдено межу неможливого. Бажана надихала на цю творчу звитягу разом із першотвором і слово о полку Ігорові. Адже воно створене в ті ж роки, в ту ж переломну і напружену епоху, коли творив і незнаний месх на імені Роставелі. Об'єднуючи для них, на думку українського поета, є заклик до єдності рідних земель. Одному допікає гори, викликане чварами між руськими князівствами, іншому – лихоліття Індії, що в даному разі є лише псевдонімом Грузії. Ярославна, котра плаче за князем своїм на стінах путивля, нагадує бажанові Нестандерджан, яка також тужить у каджецькій фортеці за своїм витязем. Звичайно, перекладач – не пропускає жодного взаємовпливу авторів, котрі навряд чи могли чути про існування один одного. Йдеться про збіг висловлених ними передових ідей – доби. Країна повинна мати державну цілісність і не підкорятися примхам можновладців. Збігаються і високі моральні ідеали поем. Із заповіту Автанділа Краще смерть достойна слави, аніж зганьблене життя. І звернення Ігоря до дружини. Братіє і дружина, луці ж би по биті, ніж полонену биті. У деталях поетичної ткани витязяв тигрові шкурі і слова. Бажан знаходив певну подібність художньої майстерності їхніх творів. Наприклад, природа в обох творах змальовується як співзвучна емоційному тонусу того або іншого епізоду. Перекладач наводить паралелі, що підверджують правильність спостереження. Сонце йому тьмою путь заступаше. Ночь стонущей ему грозою це зі слова. Зве... Невідомий автор слова. «Два сонця памеркоста оба багряя сталпа пагасоста». За свідченням бажана виникла навіть з покуса перекласти такі елементи збігу, зіставити ці два видатні твори в розумінні лексикону, ритму вірша і таким чином перекинути міст між двома сучасниками. Однак його зупинила небезпека архаїзувати, стилізувати мову і зробити їх малодоступною для читача. Через це підкреслював Бажан, я перекладав поему на сучасну українську мову. Може, я збіднив образи оригіналу? Тоді в цьому мене треба винуватити, але не сучасну українську мову, яка давала всі можливості – для перекладу багатого і барвистого твору Руставель. Бажен вчинив обачно, не йдучи шляхом спокусливим, бо, по-перше, мова витязя в тигровій шкурі порівняно з мовою слова, не є архаїчною, вона цілком зрозуміла сучасному грузинському читачеві, по-друге, в гонитві за паралелями, Можна було впасти в крайнощі, піддати сумніву самобутність поеми, яку він перекладав. У статті поема Ростевелі українською мовою Рильський писав «Найважчим завданням для перекладача було підшукати відповідні для матеріальної культури грузинського середньовіччя українські поняття, які співпадали б з оригіналом, і водночас були б доступні широким масам українського народу. І справді, Бажанові довелося подолати чимало перешкод на шляху відтворення дійсності оригіналу в цілому, частиною якої була й різноманітна термінологія від військово-політичної до побутової. Пам'ятаючи про демократичність мови витязя в тигровій шкурі, Перекладач намагався зберегти ознаки його старовинності мінімальними засобами. Гінзбург, відомий перекладач західноєвропейської класичної поезії, зауважує, «Усе частіше я замислювався над поняттям середньовіччя. Для нас їх час середньовіччя, а для них? Для них що це був за час?» найновіший їх час Аналізуючи переклад, констатуємо, що Бажан міркував саме так і домагався динамічної еквівалентності між першотвором і перекладом. Динаміка ж полягала в врахуванні особливостей рідної мови, літературних традицій, що дозволяло вільно виявляти феномен чужої, в даному випадку, грузинської культури. Понагаючи креалізації, мови власного перекладу, він шукав українські відповідники тих чи інших понять там, де їх можна було віднайти. За відсутності прямо вплітав у текст грузинські або іншомовні слова, вживані роставелі, значення яких можна зрозуміти з контексту. Для витлумачення деяких слів і термінів, що незрозумілі навіть по контексту, «перекладач» склав невеличкий словник. Наприклад, такі військові терміни, як «Амір-бар» — командувач військово-морськими силами держави, начальник флоту, амір Спарсалар, найвищий військовий титул в прицарському дворі в Аравії, «спасалар» — воїн-начальник, Спаспет – верховний воєначальник, а також такі як Вазір – царський радник-міністр, Еджіб – двірський титул, щось подібне до особистого секретаря-царя, Мерані – казкових кінь грузинської міфології, Наврос – мусульманський Новий рік, Міджнур – грузинська переробка арабського слова «меджнун», «Шалений в коханні» і так далі, бажан вживає в грузинській транскрипції. Це, з одного боку, зумовлене лексичними труднощами, а з другого – бажанням зберегти в перекладі колорит першотвору. Саме з такою метою залишає бажан без перекладу такі грузинські слова «Лалі, рубін», «Картвельський, грузинський», «Чогані», «Ключка для грив м'яча». Мцуваді, шашлик, хаджеті, країна каджів, хатаурі, хатавське, тобто північно-китайські гроші, маджарі, молоде вино, тощо. Буває, що Бажан там же в тексті дає синонім до грузинського слова. Наприклад, і ввійшли до Зарахдахани, до зброярні, купи броні. Ці слова й терміни, вкраплені в різні місця перекладу, не перевантажують його, а навпаки, створюють відчуття часового, географічного та національного простору, де відбуваються ці поеми. Наведемо деякі приклади. Лали вуст, зубів, кристали щільно зімкнуті й тісні, і почне тоді кульгати річ картуельска слово рідне вправно діючи чоганом діло завершить побідне Встався град вазир володыки явтанділ прекрасний тілом Автандил спаспет був славний амір спасалара сын, в день наврозе в нашем місті зазвучаєм як той слід Починають учтим цуваді, спікши й виніши на гало. Сотні сотень хатаурі, пак шовку дорогого, Магометової віри, що не п'ють маджарі з роду. Якщо в таких випадках йдеться про тактовне використання іншомовних слів в українському тексті, та в інших ситуаціях маємо відзначити майстерне відтворення матеріально-культурного тила давно минулої епохи. Перекладач уважно ставиться до кожної деталі поетичної фрази автора, особливо, коли вона пов'язана з характерною термінологією. Цар Ростиван наказує Амідахору, тобто Штельмайстеру, керівнику кінного господарства, пригнати табун до бірних коней. В українській мові немає точного відповідника Амілахору. Але Бажан знаходить його. Ти ж вірний мій стайничий добрих коней прижени. Тут він певне йшов за прикладом терміну «сокольничий». У Ростовелі я не взяв з собою більше, ніж п'ять сокольничих. Убажана, а тому, забравши тільки п'ять сокольничих з собою. Автандів після розлуки з Старіелом шукає шлях до Мулгазанзара при донового царства. Зустрічні подорожні дають йому провідника. Відповідають на всі його запитання. Руставелі замість слова провідник використовує тюркське колаузі, що означає те ж саме. Бажан, відмовившись від нього, звертається до звичайного українського синоніма. Все розкажуть, а спитає ще й дадуть провідника. В іншому місті Автанділ сам був Колаузом, але Бажан принципово надав перевагу провіднику, а провів провідав добрий шлях між хащами густими. В арсеналі рідної мови відчукав Бажан і відповідник перському слову «Марзапан». Таріелову фразу «Я наказав зібрати військо», послав «Марзапана», «Намісника», він переклав так. Я відразу воєводам наказав військо зібрати. Знайшли місце в перекладі і нерідко згадувані в поемі «Кольчуга, рештунок, галера, булава». «Я при зброї і в кольчузі», – на мені була кольчуга. «Дав йому рештунок добрий, дав йому обладунки воїна. Ми галер наготували. Ми спорядили човни галери. Булаву схопив рукою. Він встав, взяв булаву. Перекладач уважний навіть до таких подробиць, як кільце і руків'я меча. Коли Руставелі заявляє, що народ обіймав, цілував його теріела меч, руків'я й кільце. Та Бажан перекладає. Цілував і меч побитий, і кільце меча, і держак. Коли йому не вдається стисло передати те чи інше поняття, тобто перекласти слово відповідним словом, він застосовує апробований прийом відвоювання додаткової площі в межах Катерена. Для ілюстрації назвемо уривок із заповіта Автанділа, який містить, зокрема, Прохання царя Ростевана витратити частину коштів на побудову ханага, тобто сирійських будинків. Українською мовою ханагу одним словом не перекласти. Тому й доводиться виявляти винахідливість задля повноцінного відтворення змісту. Забери собі найкраще, як мій каже заповідь а нарешту хай будують люди протягом цих літ, чи мости довготривалі, чи притулки для сиріт. Мій вогонь згасити можеш, ти єдиний на весь світ. Те, що не варте бути вміщеним у твою скарбницю, віддай частину на побудову сирітських будинків, а частину на зведення побудову мостів. Ти не скупився, роздаючи моє майно. У мене нікого нема, окрім тебе одного, хто міг би загасити вогонь, який павить мене. Перекладач пожертвував третім рядком, зміст якого випливає з контексту заповіта Аптанділа в цілому, і за його рахунок зберіг притулки для сиріт. Коли читаєш Бажанівський переклад «Витязя в тигровій шкурі», то складається враження, що не так вже й важко було заримувати такі, скажімо, прості і дохідливі рядки. «Віддаляючись від сонця, ще сильніше місяць сяє, а коли підходить ближче, гасне, в променях згорає, та без сонця й троянди світу розсвіту немає». Як не бачите кохану, давні гори оживає. Однак подивимося, як Дани Катрен звучить в оригіналі, тобто в підряднику. Коли місяць віддаляється від сонця, розлуки робить його місяць сяючим. Коли ж він, місяць, наближається до нього, його сонця, промені палять його місяць. Він, місяць, віддаляється від нього, сонця не може до нього наблизитися. Але без сонця троянда сохне, блідне. Коли ми не бачимо кохану, колишня печаль поновлюється. Виходить, не так просто це зеримувати. Завдяки надзвичайній місткості, і гнучкості грузинського дієслова «одним рядком шаїрі» можна змалювати стільки подій та вчинків героїв, що в перекладі охопити їх повністю не вдасться. Примітка. Пошлемося на характерний приклад, наведений Гачі Ладзе у книзі «Художественный перевод і літературної взаємосвязі». Англійський вислів типу I shall make him spoke складений з п'яти слів. Можна передати одним грузинським словом Авала Паракап, а для російського вислову з чотирьох слів оказалось, что я проснувся. Достатньо одного грузинського слова Гамом Квитзебода. Доводиться відшукувати оптимальні можливості в рідній мові, аби не викривити першотвір і разом з тим зберегти його природність і принаду в перекладі. Найскладніше це було зробити у другому рядку, та завдяки високій майстерності і тонкій поетичній інтуїції Бажан знайшов такий оптимальний шлях. Бажаний, як відомо, грузинською не володів і перекладав з підрядника. Йому бракувало За відвертим зізнанням Гінзбурга, у перекладі, мабуть, найважчий гріх – брехня. Гріх перед автором, перед самим собою. Є брехня зумисна, коли чуже видають за своє і своє за чуже. Є брехня незумисна, від недостатніх знань, головним чином мови. Слово в наші дні, як і ніколи раніше, обросло багатьма додатковими значеннями, зміст закладений в ньому безмірно розрісся, не проникаючи в ядро, в суть слова. Неможливо інтерпретувати текст, перекладач читає його з заплющеними очима. Бажаних свідчать його численні зізнання і роздуми – Благоговів перед Шатаруставелі і, звичайно, не мав наміру видавати щось за своє. Щодо незнання грузинської мови, то тут його виручав, робив зрячим підрядник. Він сам розмірковував так, замислюючись над значенням підрядника для перекладача. Підрядник допомагає талановитому перекладачеві і заважає бездарному. Автор щасливий, коли його твір потрапляє до талановитого перекладача. І не щасливий, якщо перекладач бездарний, нехай він навіть і знає мову оригіналу. І не потрібно все валити на підрядник. Якщо він лише милиться для ремісницького виробу, стан безнадійний. Та він безнадійний не тому, що існує певна настанова, на ремісницький виріб, Підрядник може стати початком, першим етапом гарної роботи. Підрядник завжди жальгідна подоба оригіналу. Чи робить підрядник для поета інша людина, спеціаліст-філолог, чи поет, який знає мову оригіналу, сам готує для себе підрядник? Якби переклад був просто перекладання з мови на мову, то підрядник для такого переказу був би вбивчим. Машина, що перекладає, підрядника не потребує. Великі ж перекладачі за допомогою підрядників дали своїм народам справжні шедеври. Вся справа в тому, що переклад – не перекладання з мови на мову, а щось більше. На цю проблему Бажан звертав увагу ще в своїй доповіді на українській поетичній нараді в 1936 році. Підрядковий переклад, зауважував він, вельми поширений зараз засіб роботи над перекладами з мов братніх народів. На жаль, ми ще й досі не спромоглися організувати як слід справу вивчення мов братніх народів. Рузинської, Вірменської, Тюркської тощо. Завдання це лежить на секції перекладачів, і вона мусить його виконати. Доки що ж мусимо вдатися до паліативу, до підрядкових перекладів, що з них потім поет робить свій поетичний переклад. Розуміння бажаном тієї небезпеки, що чугає неремісника – який намагається зробити з підрядника повноцінний художній переклад, дозволяло йому відтворювати не тільки образи та думки Руставелі, а й художню дійсність його поеми в цілому. Незнання грузинської мови він компенсував як постійними консультаціями фахівців, так і власною поетичною інтуїцією що для професійного перекладача інколи важить не менше, ніж володіння мовою оригіналу. Щоправда, сам Бажан вважав, одна інтуїція, сплеск, почуття, без реалій тексту – це фікція. Перевірити цю тезу частково ми можемо, порівнявши працю Бажана з іншим українським перекладом, витязя в тигровій шкурі, виконаним Халимоненко, хоча б його переклад прозовий, він містить чимало віршованих стров, а скільки Халимоненко – квартелолог, знавець грузинської мови та літератури, він користувався перш за все безпосередньо оригіналом, маючи у цьому відношенні значну перевагу над бажаном. Зрозуміло, що перед цими двома перекладачами стояли різні творчі завдання. Перший прагнув дати якомога точніший і високохудожній переклад поеми, другому ж хотілося доступною мовою прози переказати юним читачам її зміст. Поетичні переклади Халимоненка лише ілюструють художні принади твору. Це як оголені цеглини на стінах Київської Софії, що нагадують нам, з якого матеріалу первісно було збудовано храм. Це надзвичайно важливо знати тим, для кого храм – не тільки культова споруда, а ще й витвір мистецтва, який має свої специфічні таємниці. У зв'язку з цим цікавою видається думка Конзича, котрий писав – так архітектурна споруда нас просто радує сучасними формами, і нікому не приходить в голову цікавитися, з чого вона збудована. Але інженер, якому доручено відновити її, перебудувати чи запозичити її деталі, вивчаючи ціле і захоплюючись ним, відкришить облямівку і подивиться цеглину, цементуючи йрочини, характер кладки. Міцність перекриття – загалом матеріал, що зумовив естетичні можливості арок, склепінь, бань, і тільки в цьому плані викликає інтерес. Перевіривши на міцність будівельні матеріали обох перекладачів, можемо зробити висновок, що їхні праці певною мірою доповнюють одна одну і мають самостійне літературне значення тим паче, що, як справедливо зауважував Рильський, невірно було б думати, що може бути якийсь один, єдиновірний переклад художнього твору. Ні, жодна уніфікація, жодна канонізація тут неможливі. Кожен перекладач має при вдалому загалом відтворенні іншомовного оповідання, п'єси, вірша і тому подібне пропустити ту чи іншу рису оригіналу, проте наголосивши на тій яка, здається, йому найістотнішою, кожен перекладає по-своєму. Подібну думку, яка вже конкретніше стосується перекладів витязів в тигрові шкурі, вислову Ічуковський. Скільки ми знаємо перекладів шата Руставелі, і жоден переклад нічим не схожий на інший. Ізумовлена була ця різниця між різними втіленнями театрального образу, темпераментом, талантом, культурним оснащенням кожного поета-перекладача. Одним з перших дав оцінку Бажанівській праці Кінсурашвілі «Ясамані». На думку рецензента, Бажан зробив твір з добутком українського народу ще до Руставелівського розміру, то перекладач виявив вміння максимально наблизити переклад до метра і ритміки Руставелі, а там, де природа українського вірша дозволяє, бажан цього повністю досягнув. Передачу змісту поеми автор рецензій вважає зразковою. Він робить ряд цікавих спостережень. Коли перекладач вдається, наприклад, до засобу парафрази, то вносить у перекладену фразу нові слова словника того ж Роставелі. Тоді засіб парафрази помітний ясніше і використаний сміливіше. Кінцершвілі підкреслив і таке значне явище, як тотожність звуків рим-перекладу з римами оригіналу. Бажан перекладає з грузинської – Дам я клятву, як тим часом з іншим стану я у парі. Будь та навіть сонце в плоті, що зійшло б до мене в чарі. Хай мене позбавлять раю, Віддадуть пекельні карі, Хай уб'є твоє кохання, Хай згорю в твоїм пожарі. На цей приклад вказали пізніший Максим Рильський, Олена Стурова, Олексановицький. Така подібність до оригіналу є і в інших місцях, наприклад, страфа 135 та інші. Це, ми думаємо, пояснюється не випадковістю, а талановитим здійсненням раніше поставлених поетом задумів. Переклад поеми зроблено. Він свідчить про справді поетичний успіх перекладача, робить висновок, рецензент. У тій же літературній газеті була надрукована ще одна рецензія українською мовою, автор якої Досавицький зазначав «Не знаючи грузинської мови, нам, звісно, важко говорити про адекватність перекладу. Проте це не заважає нам відчути дух блискучого оригіналу, величність Піднесеність і монументальність поеми Руставелі. Зі строф прекрасного перекладу постають злиті в одне гармонійне ціле особливості двох мов, двох культур. Пишні східні метафори, своєрідний Грузинський колорит чудово втілилися в барвистій українській лексиці. На вихід Бажанівського перекладу в літературній газеті. Відгукнулися рильській і чіковані статтею поема Руставелі на українському язикі. Вони писали. Поет Бажан ще в 1929 році почав підготовчу роботу. Він ознайомився як з сучасним станом Грузії, так і з культурним минулим. Бажан не тільки вивчав текст, а й водночас займався історію країни. Відвідував різні куточки Грузії, уважно придивлявся до пам'ятників матеріальної культури, архітектура, фресковий живопис, орнаменти, народна музика, знайомився зі звичаями і побутом, безпосередньо спілкувався з працівниками мистецтва і з усією радянською громадськістю. Усе це, до речі, відбилося на власній творчості бажана, збагатило. Його поезію – рядом нових мотивів. Автори вказують, що мали можливість разом з грузинськими розтвилологами порівнювати переклад з оригіналом. Порівняння переконував безумовній їх смисловій близькості. За словами Рильського і Чіковані, переклад Бажана не мав попередника, який би міг полегшити йому роботу. Працю ж Бальмонта не можна вважати перекладом, бо сам Бальмонт називав її переспівом Руставелівського сюжету. На думку рецензентів, Бажан звернув особливу увагу на таку свою поеми, як її афористичність. Він чудово передав українською мовою заповіт автанділа, повністю зберігши велич Руставелівського вірша і, передавши разом з цим прекрасним карбованим віршем усі афоризми, розкидані в поемі, Рецензенти схвалюють переклади глав, лист нестан дариджан, де ліризм у Руставері досягає кульмінаційної точки. Їм подобається і переклад ступу. Бажан зробив кілька його варіантів і нарешті досяг значного успіху. Те, що Бажан сам є поетом філософського плану, і допомогло йому в передачі філософії Руставелі. У рецензії підкреслюється майстерне виконання бажаном алітерації і наводяться переконливі приклади. Рильське очікування звертають увагу на чергування ритміки для створення певного звукового фону. Цілком справедливо визначали вони, що перекладач вдало впорався з цим завданням, враховуючи можливості та особливості українського вірша. Рецензенти звернули увагу і на те, що перекладач виявив глибоке знання скарбниці української народної мови, і зумів передати весь поетичний інвентар Роставелі. Робота «Бажана» резюмує ті рильські очікування є великим внеском в українську і грузинську культури. Свою думку про бажанівський переклад «Витязя в тигровій шкурі» Максим Рильський висловлював і в статті, написаній у співавторстві Зеленої Стурова, та Олексові Новицьким. Справедливо стверджуючи, що крім текстуальної точності, він майже точно відтворив ритміко-інтонаційне багатство поеми, її черівну музикальність.